Son las mañanitas, super barrio para ti, en estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Estem al, al programa 103 de Ràdio UB de Vivenda, aquí a Ràdio Bronca, i avui és diumenge 1 de juliol, i, i, teni, i farem ara el programa 103, que podreu sentir repetit fins al dia 15, que farem el següent. Um... Estem al 104.5 de FM, a Ràdio Bronca, per contactar amb nosaltres podeu trucar en directe al 93 359 49 00. repetim. 93 359 4900 i per, per sentir aquest programa i altres podeu anar al blog radiovdvivienda.punblogspot.com i ens podeu enviar un mail a radiovdvivienda@gmail.com. Doncs bé, què tenim avui? Algunes Avui, bueno, tenim un programa especial, tenim una entrevista, una entrevista al programa sobre el programa serà monogràfic sobre això i hem portat a la bueno, l'Àngels de, de Salvem la Rotonda. Hola, Àngels. Hola, bona tarda. Doncs bé, eh, avui parlarem d'aquest conflicte veïnal, que és un conflicte veïnal que neix per protegir el patrimoni arquitectònic del barri de Sarrià, Bona Nova? Sant Gervasi. Sant Gervasi? Sí, sí. sí. I bé, eh, La Rotonda, explica'ns una mica a, a l'edifici. Sí, mira, La Rotonda és un edifici que té una part modernista, una cantonada modernista i una altra part noucentista. Uh, aquests són dos estils arquitectònics que, amb els quals es va edificar tota la part més maca que coneixem ara de Barcelona i um, en aquest edifici hi conflueixen tots dos estils i a més amb la participació de dos arquitectes de l'època molt bons un d'ells inclús uh, la part modernista, inclús uh, l'oportunitat uh, que hem tingut de parlar amb alguns dels propietaris que encara Uh, se'n recorden de com uh, es va gestar la creació d'aquest edifici, doncs diuen que hi va participar molt en Gaudí, inclús, mm -hmm. perquè l'arquitecte que el va fer era un disceble de, del Gaudí. Llavors, l'altra part és d'un arquitecte que avui en dia l'Ajuntament de Barcelona està posant molt èmfasi en destacar-lo com un del, dels més importants de Barcelona, que és el... El Sagnier, l'Enric Sagnier, sí, mm -hmm. sí, sí. sí. Llavors eh, ens trobem això, amb un edifici eh, molt abandonat i molt destrossat eh, per tots els que hàgiu anat a, a veure'l i, i des de la nostra associació us convidem a tots els que esteu sentint el programa a que us acosteu fins al peu del Tibidabo, allà on s'agafa el tramvia blau, a la plaça Kennedy, i mireu, encara que allà ja, eh, no es pot veure gaire perquè han posat una lona. Sí, està... S'han tapat. tapat la façana per, per, per fer una miqueta menys visible al eh, nivell d'abandonament eh, en el qual està aquest edifici fantàstic de la ciutat. Molt bé, doncs aleshores eh, bueno, tenim un edifici eh, d'un valor arquitectònic eh, monumental, per sí. dir lo d'alguna manera, literalment. Eh, tenim un ajuntament... Eh, que no el protegeix, tot i que està qualificat. Després, sí, ah, Després anirem parlant sí, sobre sí, això. Sí. I després tenim un moviment, un moviment veïnal que el vol protegir com a, com a valor arquitectònic del barri, no? Sí, el que ha passat, una mica sí, com neix la... Uh, nosaltres uh, ens vam assabentar que aquest edifici, que estava protegit i que té una fitxa de patrimoni molt concreta que diu el que està protegit i quina mena d'actuacions es poden fer, uh, pues que l'Ajuntament havia, havia aprovat primer un pla de millora, que és com... És una, a veure, jo si, si ho dic d'una forma massa tècnica, m'ho diu si ho expliquem. Procuro explicar-lo de la forma més planera, però eh, tots els edificis de Barcelona els afecta el pla general metropolità, a nivell de lo, de, a l'hora de que tu te diguin lo que es pot fer i lo que no es pot fer quan tens un, mm -hmm. un edifici, no? Llavors, en aquest cas... No li, estava, no li va estar prou bé al, al propietari nou, al senyor Núñez i Navarro, el que es podia fer amb aquest edifici i va decidir demanar a l'Ajuntament que es canviés la normativa per tal de poder edificar uh, d'una altra manera. Clar, la normativa uh, li va ser aprovada per l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament anterior. Uh -huh. Evidentment, uh, què va passar? Que el que era la fitxa de protecció del patrimoni es va obviar perquè tingué una idea ni tan sols apareix en la normativa que en el document concret aprovat no apareix una transcripció exacta de, de, de com és la fitxa, que és una obligació clar, és una obligació, primer l'arquitecte diu sí, hi ha una certa protecció, bla bla bla, bla. però no apareix, no diu, bueno, escolta'm això es ha d'actuar d'aquesta manera amb aquest edifici mm -hmm. i a continuació es fan dos o tres trampetes per tal de poder aconseguir més metres quadrats Vale i aleshores, bueno, això diguéssim que és la tònica general, també vam veure sí, amb el cas Palau, sí. que va passar sí. alguna cosa similar, no? que de fet nosaltres aquí ho vam seguir bastant perquè vam anar veient la, les irregularitats mm. no? uh, ens posàvem les mans al cap com pot estar passant això i sí. després va passar el que va passar no? sí. de fet l'equip de l'Ajuntament, l'equip municipal que va gestionar tota aquesta mm -hmm. aprovació del Pla de Millora és el, mateix, és, el sí, és el mateix que a més ara estan imputats Uh -huh. pel cas Palau, jo no crec que sigui un cas uh, igual. Nosaltres uh -huh. no, no pensem que hi si hagi... Clar, que no tenim el millet pel mig, vull dir, no, no pensem que sigui un cas com aquest, lo que sí que uh, l'estil una miqueta de la prepotència en la manera de fer les coses uh -huh. sí que es veu molt similar, no? O sigui... El estil de l'Ajuntament de efectivamente de anterior esperemos a ver a, a ver a cuan claro, bueno, cambia això, ¿no? Pasa, sí. Pero, clar, ¿no? Sí, el pla aquesta pla de Barcelona, sí. ¿no? sí, sí, sí, forma parte del patrimonio de Barcelona. En la façana, quin és la protecció que te... La protecció eh, o sigui, sea con que ja han dos partes... dins no, de la nova Sí. Que es va... sí, es va aprovar. No, no, la, la protecció, la fitxa de patrimoni, és un document que està per sobre de qualsevol document sí. urbanístic que s'aprovi. Vull dir que aquesta fitxa preval sí. per sobre sí. de l'altre. El que passa és que s'han aprovat condicions urbanístiques que fan impossible que es compleixi la fitxa de patrimoni, mm. perquè s'enderroca una part protegida, en la qual cosa eh, la protecció no es pot portar a terme bueno, si però, es porta a terme però, la part urbanística. És, no? Aquesta part urbanística llavors és ilegal. A, efectivament, oh, és sí, para ilegal. És, és il·legal directament, sí, està fora de la llei. Sí, de la llei. Sí, no sí, sí sí. com es diu exactament, sí, sí, sí, però si sí, no compleix sí. la norma sí. de, major no compleix. Ranga, sí. de Major de Major Rango, tampoc no... Sí. Sí, sí, sí, sí. Per això hem tenim dos denúncies davant del Tribunal Superior de Justícia. Bé, bueno, perquè quant temps porteu? Nosaltres ja portem tres anys amb aquesta lluita. Vull dir, tres anys a nivell legal. Uh, portem, van començar primer, mig any abans, Uh, per les bones, perquè, clar, uh, els ciutadans pequem una miqueta de... de són una mica tontos, jo diria. Ja ingenuïtat. No dic... no? <ríe> no, no dic... Ja no, ja no ingenuïtat. dic ingenuïtat, són una mica tontos. Jo no te pots imaginar que l'Ajuntament et donaràs sopa con onda, no? no sé com es diu en català això, però és que vaja, nosaltres vam anar allà a explicar a l'Ajuntament que havíem descobert que el pla que s'estava aprovant, doncs pues clar, que era impossible complir la normativa de patrimoni, no? i que estava en plena contradicció. I suposo que els de l'Ajuntament encara deuen de riure de veure la, casa, la, la cara de tontos. La bona voluntat que no? no? Sí, sí, sí. Llavors, a partir d'aquí, ve, veient que, que ens ho vam pencar molt, van, van fer un recurs de reposició, el vam enviar tots els carres polítics, el van presentar a l'Ajuntament tant de barri com a la central i no ens van donar cap resposta. Vull dir, sempre era la callada per resposta. I llavors van decidir que, que bueno, vam parlar... Amb, amb, amb, precisament primer vam parlar amb l'advocat que portava el tema palau, perquè ens fes una miqueta una valoració i ens va dir, bueno, això és un tema flagrant no? uh -huh. i a partir d'aquí van tenir la sort de que hi ha un amic que és advocat li, i a més és urbanista és, és un advocat expert en temes d'urbanisme i li van dir que volíem una valoració d'ell i ell per, per pura consciència ciutadana com nosaltres, va decidir afegir-se a la nostra associació i, i és el que porta tot el tema legal, perquè, clar, n'hi han alguns altres que volien cobrar, nosaltres no tenim un duro per... Dir, els diners que recollim de l'associació els empleem per les campanyes que portem a terme, no? Però un advocat i una campanya... Pues, Pues val molts diners. No? Uh -huh. no tenim cap mena de subvenció de l'Ajuntament, tot i que ho hem pensat alguna vegada, demanar-los... <laughs> no sé jo si us la donarien, eh? per, <laughs> sí, per impugnar-los no sé, no sé. un... un... També ara, a l'última visita, també els han demanat que ens donin, ens van citar l'Ajuntament i, i van veure el Palau... Ai, el, el, el, saps aquesta sala que hi ha on te fan la, la festa de la Creu de Sant Jordi, no? El Palau no sé de Cent? Dir. Sí, el Palau de Cent, i llavors van dir que, que pensem que ens mereixerem algun dia... Uh, que ens han la creu de Sant Jordi, eh? sí, sí, sí, sí, també. Dir... Igual l'haureu de, de rebutjar com la vaina de Nou Barris. Bueno, depèn, depèn de com acabi el tema. Bueno, doncs bé, uh, vosaltres descobriu tot aquest, sí. tot aquest entramat en el que ja després, si voleu, en parlem més, sí. més profundament també el Núñez i Navarro no? està involucrat perquè compren l'edifici bueno, Sí, etcètera. Núñez i Navarro és el propietari i és el que ha aconseguit que l'Ajuntament li doni el permís però nosaltres tenim els dos pleits contra l'Ajuntament vale. perquè Núñez eh, fa en la seva feina Clar, Ell teòricament no, no ha fet res sinó que és l'Ajuntament el que ha obviat aquesta Clar. mitja que hi ha d'aquest pla especial de patrimoni qui, qui té de posar límits és l'ajuntament. Els promotors mm -hmm. <laughs> immobiliaris és sí, sí. l'ajuntament, això està sí, claríssim, perquè no? Els limits... Perquè vols no, estar massa clars. Clar, ell no, bueno, ell, ell va, va a, a tope, no? De, bueno, una condena que té el Núñez Navarro per evasió fiscal. Però... Sí, sí, i també ah, exactament són 6 anys, de... anys de presó que no cumprirà. Presó no complirà, sí. de moment, estar al carrer per coeito actiu i falsedat documental. Sí, sí, sí. cas sí. cas. Sí, doncs pues, sembla que l'Ajuntament té força respecte per aquest senyor, senyor -se perquè sí, sí, sí, sí. sí. Et comentava això de, de Nuñez i Navarro, perquè bueno, eh, encara no sé si hem acabat d'explicar bé la trajectòria d'aquest edifici. Aquest edifici eh, passa per uns diferents usos i acaba sent comprat per Nuñez i Navarro per fer... Eh, un aprofitament urbanístic, diguéssim, sí, no? Sí, fa uns Fer 10 anys, habitatges, oficines o el que sigui, no? Sí, fa 12, 12 anys que és del Nuñez i Navarro. Aquest edifici es va edificar ja des del principi com un hotel. Era el primer edifici de tota la ciutat jardí que tenim a l'Avinguda Tibidabo. deixant que una altra vegada convidi a tots els ciutadans de Barcelona a, veure, a visitar la Ciutat, la Ciutat Jardí. és Jo sempre dic que és com un segon passeig de Gràcia, vull dir, és, és una gozada poder-s'hi passejar. Tenim edificis, és tota l'Avinguda Tibidabo. És un conjunt urbanístic, no?, per dir és manera. És tot un conjunt format per unes torres meravelloses, clar, eh, uh -huh. de, de l'altíssima burguesia catalana d'aquella època, que va edificar també l'Eixample de Barcelona, els edificis més nobles de l'Eixample, i, però que en aquest cas es va edificar amb la tipologia d'envoltades de jardins privats no? i encara es mantenen força tot i que també eh, volem incidir en què s'han de protegir perquè el que no podem és deixar que es perdin els jardins I, i clar i es van edificar pues, amb estil modernista i amb estil noucentista i amb molts edificis també del, de l'Enric Sagnier a la mateixa avinguda no? i per dins eh, n'hi ha algun restaurant que es pot visitar com és el Frare Blanc que te deixan entrar tranquil·lament però els altres es veuen de fora i a més ja sabem que el Ruiz Zafón va fer eh, la seva novel·la de l'ombra del vent i, i bueno, és, és un tema molt maco només passejar-se molt agradable. Perquè Perdona pregunti, tu que et pregunti, tu que ets arquitecte, sí. uh, arquitectònicament uh, el que ens vens dient és que es mou entre el modernisme, el nocentisme, no? Es mou el, entre una edifici... època de canvi? No, té, té dos zones totalment diferents. La cantonada, que té la cúpula principal i que dona a la plaça Kennedy, aquesta cantonada és totalment uh, modernista, mm, vale. d'estil modernista. Aquest, I, això canvi, és la part més vi, més vistosa, façana... que jo és la que recordo, per exemple. Ha, ha. La, sí, no? la de la cúpula de ceràmica, que és una meravella, sí. Llavors pensem que aquesta és la façana que sí que es respecta de l'edifici. Uh -huh. El projecte nou el que pretén és respectar en aquest angle i aquesta façana i aquesta cúpula, endossar-li per darrere tot un edifici nou... Tot l'aprofitament urbanístic. Clar, l'excés d'aprofitament urbanístic se li endossa per darrere, no? una mica com tenim algunes intervencions a Barcelona que, que, que, que semblava que... Era una època que ja havíem superat i que estaven disposats a fer una recuperació del patrimoni amb uns visos una miqueta més, més reals i més, i mm. més, i més millors, no? que havíem après alguna cosa de, de les barbaritats que hem fet, però sembla que encara no, que encara té que caure aquest edifici tal de que la gent s'adoni. No? No, després parlarem, Després ens trucarà el Dani Cortijo, que és l'autor sí. d'Altres Barcelones, sí, que sí. és un, una persona molt entesa en aquests temes, sí. i li preguntarem una mica en general com, com veu aquesta evolució com veu? a nivell de, de protecció del patrimoni arquitectònic. Sí. Però tornant una mica a l'edifici, l'edifici, abans ens explicaves que pel darrere Sí. també tenia un interès un interès, jardí, sí. Un sí, sí. interès arquitectòric clar, no és un edifici que estigui a l'eixample, que només es veu la façana del davant i lo de darrere no s'aprecia des del carrer la, la característica que té una ciutat jardí és que tu veus els edificis totes les seves façanes són façanes visibles des del carrer llavors clar, en la mesura que això s'altera per darrere i pel, pel cantó, per l'altre cantó i només es conserva un angle de totes les quatre façanes es conserven dos mitges, o així, doncs és un altre edifici, és una intervenció que és molt agressiva, molt agressiva a nivell de volumetria o sigui, a tot l'edifici tota la relació que aquest edifici té amb l'entorn que té a darrere i del qual ell va ser el primer, el primer edifici fet, doncs pues es trenca llavors, no només es d'estrosa l'edifici de la rotonda, és d'estrosa tot aravinguda activitat tot el conjunt tot harmonia del una mica de de nexus unió entre la trama que sí, es una rótula efectivamente del del de bueno, ja ja no estan tan Eixample. Sí, sí, s'acaba ja, sí. el punt de trobada de de la transició, entre los dos espais y això ara lo que pretén una miqueta es com pujar una miqueta més el l'Eixample. Exactament. Pitjor, encara, sí, té... molt intensiva. Transforma un edifici que és el primer de la ciutat-jardí en el darrer de l'eixample, com mm. I li col·loca una edificabilitat intensivíssima que el transforma, imagina't, en l'edifici més alt i més ocupat de tota aquella zona. Mm. Eh, llavors, per què? El o sigui, que nosaltres preguntem és per què. O sigui, la ciutat de Barcelona, es pot saber què hi guanya amb això? perquè no, no aconseguim uh, veure on està l'avantatge no sé per la, si la, ciutat, la ciutat, eh? si Barcelona guanya algo, suposo que el senyor... No, el senyor Núñez, Navarro... efectivament, <laughs> guanya, sí. Sí, sí però, el però que és, que... és que és un tipus diferent de negoci. Per exemple, hi ha el que hi ha a l'avinguda Tibidabo, mm. tot el que ja són seus d'empreses, que són grans empreses o empreses que facturen molt, de... sí. abans, per exemple, hi havia empreses de publicitat, el que sí. sigui, que eh, treuen prou rendiment del fet de tenir una casa senyorial allà sí. com per mantenir arquitectònica, arquitectònicament tots els detalls de, històrics. No? Ah, sí, sí. Uh, jo crec que ara el model és una mica diferent. És treure-li aprofitament urbanístic per treure-li aprofitament sí. urbanístic, no per uh, aprofitar el patrimoni arquitectònic per... També donar una, per, per fer lluir una mica la seu de l'empresa jo no. crec que aquest és, el, clar, és un dels components revistos, Mira, el, el, el projecte que es va aprovar després nosaltres t'he dit que teníem dos pleits el primer és contra el pla de millora però a continuació se li va donar llicència d'obres o sigui, el senyor Núñez ara, té la llicència d'obres de... sí. i del aprovada, i del... sí amb el projecte que correspon al nou pla urbanístic mm. Uh, vam estar insistint moltíssim que no li donguessin la llicència, com a mínim fins que el tribunal no es pronunciés clar, és que ara mateix en si el cas clar, o sea, si s'ha de retirar aquesta llicència clar, El senyor Núñez, pensar, el té, senyor Núñez. Que, clar, clar, se li han otorgat uns drets clar, de uh, clar, que... Clar, que fins al moment que no tenia la llicència no tenia en la qual uh, li van dir espereu que el, el jutjat digui Uh, qui té raó i llavors a continuació li podeu donar la llicència però, però, però sí. l'Ajuntament va tenir molta pressa en, en donar la llicència uh, abans just de les eleccions vull dir, en els darrers dies van donar aquesta llicència, abans, llicència. i van decidir uh, tirar endavant llavors uh, uh, el, el tema està així, no?, una mica i els usos quins eren? ah Aquest sí, els usos difícil? Uh, en principi, uh, l'edifici es va edificar com hotel. Sí. Uh, no, tu, tu m'he deies de, bueno, de la nova well, proposta, sí, sí, no? Si expliques també una miqueta l'evolució... Sí, sí. L'edifici va ser, ser un hotel, per... va ser dos hotels, un hotel uh, de categoria, de luxe, tampoc no dels més grans hotels, però sí d'un cert nivell. Bueno, si recordes la vostra pàgina web, sí. allà hi ha com un vídeo en què s'explica una miqueta com l'evolució de l'edifici també. Sí. Uh, és a... Uh... Primer l'Hotel Metropolitan hotel després. i després l'Hotel La Rotonda. I llavors era un hotel que tenia unes característiques també molt de barri. Eh, tothom del barri t'explicava pues, que es va embateixar o que es va casar o que va fer la festa, de qual, qualsevol vera de festa del barri es feia a La Rotonda. Era un edifici que tenia una... L'estimació eh, del barri és enorme, no? d'enorme. Era com familiar no? per a tothom. Sí. Sí, sí, sí, sí. Després eh, el van... va decaure com hotel i es va llogar com a hospital. Uh, primer com un hospital una mica mental i a continuació com a hospital per terminal, on tots tot, tot els, uh, els malalts que venien d'altres hospitals que ja estaven en fase terminal anaven allà a morir. Mm -hmm. Llavors uh, el Núñez va mantenir, el va comprar l'edifici encara quan, quan era hospital quan va acabar el contracte el va tancar l'edifici, es va desajutjar el va tancar tal i com estava, vull dir que encara tenim a dins les, les lliteres, la, tot, jo no sé si encara hi ha, no sé, en fi el que es pot trobar allà dins ni se sap sí. I, i va quedar tancat i així es porta pues, 10 anys, no? Amb, amb una progressiva degradació total perquè la degradació, si no hi ha un manteniment brutal. mínim amb un edifici catalogat bueno, no sé, als, a la sí. resta dels edificis sí. l'habitat ja és que sigui encara que tinguin Sí. Valor... Mínim. no tinguin valor, sí. Bueno, sí, tinguin patrimonial. valor patrimonial mínim sí. i han de fer una conservació de la façana sí. i sí. tot això. Qualsevol vell de Barcelona, si no fa conservació de la seva façana, l'Ajuntament li uh -huh. fa un requeriment sí. i, i pues, en canvi amb aquest senyor se li ha permès que un edifici que ja estava, ja estava, eh? ja estava degradat s'acabi no? sí, pues, degradant. Inclús els veïns que viuen en pisos alts ens diuen que, així sí com ha tancat les finestres a requeriment nostra mm -hmm. perquè no entressin tantes palomes, les plantes de dalt, que estan endarrerides i no es veuen, les tenen obertes perquè les palomes continuïn Tenim, habitant allà dintre. Bé, no? ja, bueno, llavors, mm. eh, el que és el pla urbanístic eh, es va aprovar, eh, curiosament, per fer un edifici d'oficines. Mm -hmm. Tot. Tot edifici. Tot l'edifici d'oficines. El que ens van arribar a les veus, tampoco no tuvo puedo totalmente, pero sí que son bastante buena tinta. Escribía que un departamento de la Generalitat que le yogaba todo el edificio al señor Núñez. Es que, de hecho, veía un vídeo que ya al periódico, sí al arquitecto Arribas. Sí, al Alfredo Arribas, sí. Bastante famoso. Sí. Ah, deía que, bueno, que era difícil edificio que podía jugar a una gran empresa o incluso a la administración, que sí. era como... Bé, bueno, ara que ho dius, mm -hmm. sí sí sí, sí, sí. Que, sí que deia com... Clar, o sigui que l'operació estava molt ben ideada. L'operació dir... era perfecta. el senyor Núñez tenia eh, eh, l'aprovació per fer més metres dels que li pertocaven i a sobre els tenia llogats, suposem que amb un plaç molt llarg, amb una... un, bon a un bon preu, segur que, a més, mira, el pagaríem entre tots, vull dir, fantàstic. Mm. Eh, mm. Algú avantatge havia de tenir la crisi? No, de fet, la venda de patrimoni i de Generalitat també està anant així. Sí. Jo et vengu un edifici amb la promesa que te'l llogaré. Clar clar, clar, clar, clar. Ja Fantàstic. has amortitzat la compra. Clar. Llavors, eh, què ha passat? Pues que la crisi ha fet que la Generalitat eh, no pugui assumir aquest compromís ni molt menys, Vull dir, no hi ha cap departament que pugui avui en dia eh, llogar res ni pagar res i pues al sí, senyor eh? Núñez se li ha cancel·lat el negoci no? i ara una mica pues, eh, no sabem què bueno. pensa fer. No? En fi, ara dintre uns minutets trucarà el Dani Cortijo, que no ha pogut venir eh, però bueno, parlarem una mica amb ell de, de tot el que és el panorama general de, de protecció o desprotecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona i de mentre us volia proposar posar una cançó eh, que ens ha portat el, el nostre DJ Paco Esperantista que és... Eh, Esperantòfon <laughs> Esperantòfono esperant. eh, un, El grup es diu Kaito? Kaito, Kaito que vol dir cometa, cometa bueno, Kaito uh, com, com, bueno, estel també, com se li diu, en català és estel, no? Sí. I és un grup holandès, així folky, poc trendy, molt folky i, i podem posar Masco, que és la cançó que dona títol al disc, mm -hmm. i que vol dir màscara. Masca, a mi m'ha recordat una mica a, a, a, a, a, a, a, a la rotonda. Perquè té, un, té una màscara, no?, ah, que seria sí, la façana ah, modernista la i al darrere, tot el que hi va al darrere, diguéssim, que és bastant monstruós arquitectònicament i, la i, cul rotonda, i cultural. La eh? nova rotonda. No, no a la que tenim ara. Doncs bé, li dediquem al senyor Núñez i Navarro i a l'Ajuntament. Atena el litigio, ci miena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago, tezza sbele, signa vesti, sminchi con bica i perfumi, ci arnur plage aspecte esti, noma snia cuturu. la bodo, regas min llenaa problema. Qui a platxi con humora, afablet sos sin de en conformo con socio. estu tu mi igon nur. Xar per ti jo tan can ti. Vives ni a gran cotur. sofon Qui ho jaem i travis Per recuperar sis l'esbegulon Disat sparen exclusiv Is la sagazzo forgesita est is masca Non ja acca romfiosa figrim maso de pajazzo la sagazzo forgesita est is masto Es pot tigri, matson tepa, zergsmi, captis lassa, Katson corgues si és Lluís Masco' axa pro fe es pot tigri, matsol tepa, atzergmi, captis lassa, Katxo masco! La faccia di me mocheda fai al cisticca di mia castrista sa casto forgesita est dismasco La faccia che promisi sto fin li ma c'ha al cisticca della sangaccio forgesita est dismasco a ce profesco fii grimți de paațio gs mi captiți la ați forgăita esteți masco. Naș a ce cro asco de paați, gsmi capți las să cați forgăitaștiți masco. Aați. Ce explicați da să eați soți a ce de faiați să forgăitaști masco. Rimatți! Fiassco! Ge în cați da să i sunți a ce profeiassco fiirimați de fați să forgăitaștiți masco! Masco Bien, pues esto era Masco, de Kaito, una canción de can, eh, cantada en ese idioma extraño que... ¿Extraño? Extraños a cierto punto, eh, que, es, que es el de Esperanto. Y bueno... Eh, Uh, esperando la llamada de, de Dani vamos a, a repasar un poquito el, eh, su libro uh, lo, como lo tengo en la edición en la edición está editado en catalán y en castellano de hecho fue primero editado en catalán pero el libro que tengo delante es en castellano y entonces eh, bueno voy a comentar que sobre todo vamos a comentar que, que es un libro que es muy recomendable para, para cualquier persona que viva en barcelona este se llama Historias de la historia de Barcelona y tiene pues pues un un buen regitzeil, ¿no? Eso, es, eso no me sale en castellano, ese regitzeil. Un bueno, una buena retaila, retaila sí. De casos de, de historias eh, muy curiosas sobre la ciudad de Barcelona, sobre todas las eh, todos los barrios y sobre todas las eh, épocas. Y y es bastante bueno, en eh, Justamente el prólogo empieza con el siguiente párrafo. Las viejas calles de Barcelona no son solo lo que ahora vemos a simple vista. Si nos detenemos un rato en silencio y prestamos atención, todavía se pueden oír los gritos de los disturbios, las risas de los niños, el olor de las especias, los ruidos de carros y caballos, sentir la sensación agria del miedo, ilusiones y esperanzas, odios y amores, conocer leyendas y mitos que aún vuelan por las estrechas calles de Barcelona de otros tiempos, de otras Barcelonas. ¿Las podéis sentir? ¿Las Uh, esas fueron estas fueron las primeras palabras que escribí en mi blog poppopaltresbarcelona.com cuando intentaba explicar aquel concepto que hacía tiempo que me rondaba por la cabeza. Y es un poco la idea de aquí ya dejas de leer ¿eh? Aquí <risa> empiezo a comentar. Es un poco la idea tanto del blog como del libro que no deja de ser una pues una buena edición de lo que es el blog, es un, es un libro ya digo muy recomendable. Historias de la historia de Barcelona y y bien, eh, está editado no. por Robin Book <ríe> edició Robin Book en 2011 en castellano i creo que hace un par de años en, en catalán bueno eh, el, el tal Dani decía que igual nos llamaba a estas horas pero con los rigores del directo igual tiene algún sí, bueno, eh, en tot cas seguirem seguirem amb, parlant sí. amb l'Àngels de Salvem la Rotonda ja eh, està mira, eh, eh, tenim trucada <ríe> Pues esta vez es esperarla, ¿eh? la llamada, o sea, ya estaba medida. Ahora estamos pasando la trucada. Ahora los detalles eh, técnicos. Buah, eso es un... Esto es como llevar un avión. Es un avión. avión xe, ¿eh? eh. Es como llevar un avión, pasar una, una llamada. Ahora. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Espera, que te vol volvía saludar el Paco. Sí, ¿Qué me saludos. ¿Qué le fiestas? ¿Qué vi fardas? Bueno, Chuy, para los pranzas. Ya, ah, ya, yes, yes, en taulonga. Ya, ya, tío mem. Bueno, bueno. Para un nuevo catalán. Primón, primón, ya. Yes. Que si no, no entienden ninguno. Sí, uh, sí, no, no, y tanto. Uh, me imagino que no estaba sentint el programa, ¿no? No, no, no. Bueno, porque he hecho una intro de sobre sí. el libro, porque me he el libro, y entonces he hecho una intro de esto, de la edición castellana. Sí. Y bueno, y en esas estábamos cuando has llamado. Bueno, <laughs> Bé. Espera, que aquí amb el tema tècnic... Per cert, us sento molt, molt fluix a vosaltres. Molt fluix. Eh? Bueno, nosaltres ens sentim bé. Ant Antena sortirà bé, això, eh? És per, va, va, va. per tema de línia, això. Va, va, va. Bueno, doncs... Bueno, amb el llibre la mà, ja dic. O sigui, ja ho acabo de dir. És un llibre molt... Molt, molt recomanable perquè és, és superentretingut i, a més, eh, panoràmic. Absolutament panoràmic. Eh, toques mol moltes èpoques i molts aspectes de de la ciutat, no? Sí, aquesta era més o menys la idea quan vaig escriure el llibre, no? O sigui, um, més enllà del que tots pensen, to tothom es pensa que coneix Barcelona i ningú la coneix bé del tot, o sigui, ni, ni els que ens dediquem a estudiar-ho tampoc. I era una mica doncs, donar valor a, a totes aquestes coses una mica desconegudes, no? Jo sempre comparo la ciutat amb les persones, sempre dic que les ciutats són com les persones que quan més les coneixes, més les estimes. I d'alguna vegada, quan tens aquesta espècie d'estima a la ciutat, el que et sobta, i per temes d'aquests, doncs em sobta que la gent que, no, que encara no ha patit aquest procés, doncs eh, com veu per davant com li tiran edificis, com li tiran patrimoni històric, i li és igual. Però per què? Perquè encara no l'ha assimilat com a seu. D'acord? Jo penso que el patrimoni històric, quan, diem, quan parlem de patrimoni, no estem parlant només de, de propietats, riquesa i coses aquestes, sinó que és allò que heredem dels que han vingut abans. I heredar-ho no vol dir que tu tinguis la propietat, sinó que consideres que és part del teu passat, part de la teva identitat, part de la teva manera de ser, etc. Aleshores, jo crec que el que falta és una espècie com de didàctica, no? sobretot des de, ja des de petits, educar la gent en el respecte a l'entorn, en, en valorar allò que han fet persones que han viscut abans que tu, que han, ens han deixat un llegat cultural, artístic, etc., i jo crec que això és el que falla. I per això jo crec que la gent que tenim més o menys aquesta mentalitat, com la gent de Salem de Rotonda, tots els que hem estat a Villaurània i tot això, de posa el crit al cel. Però és que Barcelona està plena de coses que estan a punt de destruir i, de fet, del llibre, de quan el vaig escriure l'any següent, ja hi ha com 5 o 6 històries que estan obsoletes perquè ja no, no queden els vestitges dels quals parlava. Què em dius? O sigui, de més o menys, no, no, no estan numerats, però jo calculo que ja... Quatre dotcenes de, de, de capítols, més o menys? Un 70, més o menys, sí. Pues, o més... Fins i tot, doncs, pues, eh, clar, és que dius que ja hi han ha casos que ja han passat a ser història en tots els sentits. O sigui, ja ha desaparegut el, el lloc o...? Sí, per exemple, uh, hi havia unes rajoles que expliquen una llegenda que estava al carrer Comptal, han fet un hotel, s'ho han carregat, després han reformat un, unes marques que estan molt cuidades perquè explicaven la història de la prostitució a la Rambla unes marques que havien deixat les prostitutes que les feen amb, el, amb, ah, amb els talons. Això de, és el penúltim capítol del llibre i és sí, les, curioses, les, està, les curioses boquetes de la Rambla de Santa Mònica. Jo, jo bueno, un, dels, un dels, dels episodis més curiosos. De... Sí, sí. De fer la prostitució allà està des que existeix la Rambla. O sigui que potser sí, sí. ara la gent es pot el crit al cel, i el dia i com és que hi ha que tanta prostitució i tot això. Això ha existit des de sempre. Bueno, i Na, de fet, no hi, ha, no hi hauria prostitució si no hi haguessin clients. Això potser la referència que mm. hi ha hagut puteros per entendre'ns tota la vida. Potser el problema és aquest. La, la qüestió és que el llibre fins i tot està, està, està il·lustrat i, i, i clar, surt la foto que il·lustra el text. El text és boníssim, però és que la foto doncs, ja queda rodó, no? Hem guardat una mica I, així, no? I clar, I ara record. només queda la foto, diguéssim, a dintre del teu llibre o, o qui hagi fet fotos de d'aquestes curioses boquetes per això de vegades quan hi ha una cosa que està a punt de desaparèixer uh -huh. jo sempre ho dic, que la gent va vagi fer fotos i vagi fer vídeos perquè per exemple, ahir ahi mateix eh, sí, sí. tornava a treballar i així vaig trobar un periodista que és Néstor Bogajo amb el qual, que és d'Ostafrancs, que tinc bastanta bona relació i que a ens hem xivat coses mútuament uh -huh. i m'ha explicat que aquí al barri d'Ostafrancs per exemple, hi ha la casa més antiga d'Ostafrancs que jo animo que aneu a veure hi havia una casa que està ocupada fa poc on hi havia un comerç centenari que era el rei de les gorres, aquest ha anat a terra, mm. i jo m'he quedat impressionant, no? Una, una, placa sí. que, una, mm. una casa que té una placa de comerç centenari, com es que ho tiren a terra així com així? O si sigui, no va donar temps ni reaccionar que un dia no estava. I em va explicar que és que perquè aquelles cases estan afectades per, per, un, per un període d'aquests que volen fer una avinguda allà. Però és que la casa, hi ha una casa al costat, que ara mateix és un supermercat que porten pakistanesos, que ah, si, mirem, si el mires en perspectiva veus que té el rellotge de sol tot, és una media o sigui, no, no t'hi fixes perquè com està pintat i així és una media que a Eustafranc la coneixen com la casa dels pollitos perquè venien pollastres petits que ho els nens i així doncs aquella casa està, la tiraran qualsevol dia i és la primera casa d'Eustafranc l'última que queda de les primeres que hi havia i com aquesta doncs és innumerable ara m'estaven dient al carrer Major de Sarrià que també volen tirar una casa antiga etc. jo crec que el problema és, és, és una mica combinar el, el, el, el, el, una mica el progrés el fet que no podem estar vivint en cases del segle XIII perquè s'ha de modernitzar les coses però això sí, no carregar-te coses per carregar-te i ara estem en un període de crisi econòmica en el qual no hi ha diners per invertir per fer noves infraestructures però igualment s'estan tirant els edificis de terra que són edificis condemnats a ser un solar durant no sé quant de temps i quan jo he preguntat arguments de per què es tira aquests edificis a terra doncs el que és més trist de tot és que l'argument bàsic és, ah, no, és que si no encara hi entraran a ocupar-ho. Doncs ostres, amb tanta gent vivint al carrer i tants edificis buits, o sigui, trobo que és, o sigui, si ho mirem amb perspectiva, o sigui, si ens desintoxiquem de com funciona la societat, o sigui, pensem que no som d'aquesta societat i ho mirem des de fora, que la gent estigui tirant cases a terra per si algú s'hi queda a dormir, no em una cosa realment patètica. No, i, I també el cas, de, el cas de que comentaves de Villa Eulàlia, sí, uh, que Vilhaurània, és veritat, uh, que són edificis que es poden, des... es poden reutilitzar, no?, per, per fer sí, sí, equipaments. Sí, en el cas de Vilhaurània era un cas molt particular perquè era com el paradigma, ja, perquè uh, Coma Gisola, que era l'astrònom que, que va viure a Vilhaurània, va descobrir esteroides des del terrat d'aquell edifici, igual que, per exemple, al Pla de Palau hi ha un edifici molt baixet, no sé si us heu fixat, que aguanta allà enmig, que és un edifici d'una sola planta. Sí, plantes, sí, sí, sí. Ho vam tallar, però perquè des d'aquell terrat van fer la primera foto que es va fer a tot l'estat. Aleshores, el terrat és històric. Doncs des del sostre de Villa Urània, des del terrat de Villa Urània, van descobrir planetes i a un d'aquests asteroides li van posar el nom de Barcelona. A sobre, aquest senyor després va regalar el seu pis a l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, va deixar que visqués la seva dona fins que es morís i va ser cedit a l'Ajuntament de Barcelona a canvi de fer. Una institució pedagògica, un parvulari o així o a canvi de fer un, astronom, un, un observatori astronòmic popular. El problema és que eh, ja no es veuen estels a Barcelona, estan, però no hi són, però no, no es poden veure, però fins fa cosa de dos anys o un any, em sembla que feia un curs o dos, hi havia un parvulari. La qüestió és que van tancar el parvulari i ara ho volíem tirar a terra per fer un macroprojecte d'un casal que si s'arribés a fer el casal seria el millor casal del món, perquè jo no crec que allò arribessin a construir, però que també dintre del pla s'incloïa el tema d'edificis. Aleshores, la sort que vam tenir aquí és que, um, tal com està feta la llei de patrimoni, imaginem, per exemple, que una persona que té molts i que, jo què sé, això, no? Un, un, un senyor com, com, com en coma gisolar vol regalar la seva casa a al poble, ¿vale? a Barcelona. I resulta que, imaginem-nos, aquest no és el cas, eh? perquè no tenia descendència, però que els fills són uns trepes i saps que els fills s'ho vendran i, i, ho i ho dilapiradaran tot. Llavors el que fa és directament donar-li a l'Ajuntament amb propietat a canvi de que utilitzi per fer no sé què, d'acord? Doncs ja han hagut altres casos de fet al mateix carrer en els quals l'Ajuntament el que ha acabat fent és pactant amb els descendents, donar-los un dineral i després fer amb aquella edifici el que els dóna la gana, d'acord? Mm. O sigui oh, imaginem-nos en aquest cas hipotètic que he dit, o sigui, no hi ha una manera de, de cedir un patrimoni a l'Ajuntament sense que després no es pacti amb algú i a canvi d'un suborn, bàsicament, doncs, es, es tiri per terra la, la voluntat d'aquella persona que, que havia cedit a, a, a aquella propietat seva per, per tenir-la per tothom. No? Doncs el cas de Villa Urània va ser al revés. O sigui, la família, i era una família molt extensa, amb més de 100 persones, però totes estaven a favor de la conservació. No estaven per res interessades en, en, en recuperar la propietat d'aquell edifici, però que sí que van dir és que, com podia servir per utilitzar-ho de força, el que farien és dir-li al districte que com toqués la casa o la tirés, ells anirien a judici a reclamar la propietat. En cap moment volia la propietat perquè creien que seria més un problema que altra cosa, d'acord? Però era era una presió de força per, clar, per no fer-ho. Si no hi hagués la sort que aquesta família està tan conscienciada, Villaurana estaria a terra. O si sigui, a, a nivell romàntic podríem dir que la mobilització al Twitter, al el Facebook, als blogs va estar molt bé, però el mateix Puigdolleix, el regidor de, de Sarrià, deia que el que realment havia afectat era aquest ultimàtum de la família, perquè legalment era el que es podia fer, d'acord? Ja, ja. I després, segons he parlat amb altra gent així, m'ha dit que, que, que aquest cas ha donat ales a molta gent, com per exemple, es de Sabreu la Rotonda, em deia l'altre dia que, que es pensaven que estava tot perdut, però en aquest cas, doncs que encara es podia tirar al davant. I mireu, o si sigui, per exemple, el tema de l'hotel del Palau, eh, quan van començar a estirar el fil va sortir de tot i jo crec que està bé que la gent vagi agafant aquesta consciència i de vegades, així de bona de primera, la gent diu home, és una casa normal, no tal però és que escolta, des d'aquest terrat va passar això i a més aquesta persona va cedir expressament aquest edifici perquè tingués aquest ús i tot això jo crec que és una mica de sensibilitat amb, amb el patrimoni històric entès com, com això no? el llegat que ens ha deixat diferent gent perquè nosaltres el gaudim i ens sentim partíssims d'ells d'acord? Sí, no, i ja i, i bé, bueno, tot i que ara ja no és ja no l'hereu <ríe> l'alcalde però, però és això, és el que tu també comentaves, no? o sigui, com, com tracten el llegat, diguéssim des de l'Ajuntament, que, que hauria de ser com me, molt més curós amb, no només amb la història, sinó amb, amb tot aquest sentit de llegat i de vegades són encara més, més eh, no, no em surt una altra paraula que trepitxeros, que, que, que, que bé, bueno, que això, que que, que jo crec que realment que faci... hem tingut un problema o sigui, la, la crisi aquesta que ens, ha viscut, que ens ha vingut ara en gran part és per, per aquesta crisi del, del totxo, el desenfrenó la, la de coses que han tirat per fer edificis que ara estan buits i no hi ha ningú dins sí, i jo de vegades ho penso, o sigui, jo no en sé gaire d'economia però de vegades, clar, ja vivim en una societat que funciona així i em sembla normal això però és el que deia jo abans, si, si prenem distància si realment no, no pensem en números, ni en economia ni en inversió Pensem directament en recursos naturals i persones. O si sigui, no, no entenc com es pot estar destruint una ciutat per muntar pisos amb gent, on no hi viu ningú i mantenir pisos i pisos i pisos sense ningú i després trobar-te a casa, al carrer, que jo me'n recordo la primera vegada que... Me'n recordo tornar d'un curser de les cotxeres o així, tenia 15 anys, i va ser de les primeres vegades que em deixaran tornar una mica tard a casa. Tornant cap a casa vaig començar a escolir la gent que hi havia vivint els, els caixers automàtics, no? Doncs ara el que passa que ja m'he fet gran, ja hi ha més dies que torno tard, i m'he tornat immune, i això segur que ens ha passat a molt. Exacte. Hi ha moltíssima gent vivint al carrer, i després t'adones que hi ha pisos buits a Mansalva. I aquest problema a Barcelona encara, encara el tenim més o menys bé, però per exemple vaig anar a Lisboa fa poc, i tot el que era el centre històric de Lisboa era impressionant. Era tot buit, pisos buits, i hi havia gent dormint al carrer. Sí, jo sí. crec que això és això, prendre distància... O sigui, mm -hmm. No em d'economia, no em parlis d'inversions, no sí, parlem de humanitat. Com pot passar que una ciutat estigui destruint vivendes o estigui fins i tot creant vivendes noves on no hi viu ningú, només perquè un el compri i l'altre el compri a un altre preu, i hagi gent a dormir al carrer? És que és inhumà, se'ns hauria de caure tots la cara de vergonya, jo crec. M'estàs Me recordant un acudit del de, de Roto, que, que bueno, una li diu a una altra es que detrás de, los, detrás de los números hay persones y entonces sí. el otro dice pues, que se aparten, ¿no? Sí és, això, és això, eh? sí, és una mica això, no? I, i em recordes també el, el gran lletrero que hi ha als cinemes allà a la plaça, a la Via Lalletana, que tu també vas tenir allà una experiència, oi? Sí. Que posa pròxima reapertura, i posa pròxima reapertura als cinemes... No, no és el Princesa, però el Princesa és sí. la Lletana. No és la Sala Slaetana? La Sala Slaetana, no sé què sí, just, just sí, al començament de, de la caixa. de la via Lletana, al davant de la caixa, just sí. al davant de la caixa, que posa pròxima reapertura des de fa més de 10 anys, i és, és, és el temps que porta també la rotonda. Sí, sí, atacant, sí, sí. No? De, de, totes, de totes maneres, uh, jo volia fer un afegitó, i és que és un problema sobretot ètic, no és en no un, no un problema econòmic, per exemple, els països que tenen els països que no els hi passa tant això són, és perquè tenen un parc públic d'habitatges, per exemple. No? Sí. Vull dir que bueno, també és, és una qüestió d'ètica i si els polítics no la tenen doncs l'hauríem de, bueno, de forçar una miqueta. Sí, coneixem una miqueta ciutat vella i hi ha com una part molt important dels edificis que estan tancats, són de l'Ajuntament. De fet, hi ha com a prop del forat de la Vergonya hi ha un edifici que van fer obres, el patronat municipal de l'habitat ja va fer obres i ara està tapiat l'edifici. Sí, sí. És com, fes, fas una obra per vivendes protegides i després tapias l'edifici. Mm. Mm. Però de totes maneres, una, una, jo crec que la part més important que deia el Dani és aquestes que primer hem de conèixer la ciutat per després valorar-la i protegir-la, defensar-la o, o com sigui. Bueno, Dani, uh, igual ja, bueno, saps això que se dice el tiempo i tal, <ríe> anem, anem deixant l'entrevista, però aviam si un dia puges aquí i, i fem una, una segona part de l'entrevista, perquè jo continuo dient que el llibre està molt bé, però i el, i el blog també, ara tornarem a donar l'adreça, i es tracta d'això, d'anar a, a conèixer els casos i, i, i no... No només dones a conèixer els casos, sinó que a més és que fas estimar racons de la ciutat. Jo ara amb això que has dit de la primera fotografia m'he recordat que també hi ha un capítol i és veritat, jo havia passat mil vegades per allà i, i, i pensant, i això, com és, que, com és que aguanta? I és que clar, expliques que el valor que té que allà es va fer la primera fotografia, no? allà a la Barceloneta, prop de la Barceloneta, al Plata Palau. Són casos de moltíssimes coses de Barcelona, moltíssims detalls de Barcelona, que primer és això, conèixer-los per, per, per estimar la ciutat i també eh, la segona part, que és la, la proactiva, sabíem pues, si anem a l'Ajuntament eh, a forçar-los a, a que no siguin un, uns mals hereus i, no, i, no, i, que no, i que no ho arreglin fent, fent tries dolentes. No? Sí. Em deixo ja de jocs de paraules, que ja estàs aquí, eh? ja s'estan. I, I això, que gràcies per la, per la trucada, i, i aviam si et veiem aquí un dia doncs també. Doncs ah, la propera, i parlarem més calma. Molt bé, gràcies. Apa, adéu. Gràcies, adéu. Que adéu. Podem... Ah, que el... Podem posar una altra cançó per fer de... el break, i després ja la segona part de l'entrevista, no? Recordo primer el, el blog del Dani ah, sí. Cortijo, sí, que, sí, es que diu és... altresbarcelona.cat. Sí, punt, punt com, inclús. Eh, eh, dit, dit així en valencià, altresbarcelones.com. I el llibre es sí, sí. diu... Llibre Històries, Històries de la història de, la història de Barcelona, Barcelona, però, bueno, el mateix, el mateix blog ja també trobareu, m'imagino, mm. ja Hi també... Històries de la història de Barcelona, que també està en català i en castellà, editat per Robin Book. Molt bé, doncs, ara... Uh... Abans d'acabar amb, amb el tema de Salvem la rotonda, ara farem una mica explicarem una mica les mobilitzacions com les esteu plantejant. Sí. Ens explicaves abans que dintre de poc potser haureu sí. de fer una crida una mica més, sí, sí, més i, forta sí, i apressurada. Sí, si sí. sí, sí, em deixes lligar una mica el que deia el Dani sí. Cortijo, no deixa de ser curiós, nosaltres vam estar també a la defensa de la Vila Urània, i procurem participar dins de del que podem a, la, a, a totes les plataformes que ens demanen suport, com també hem estat allà al barri de Sant Andreu. I, i el que vam veure és que clar, el senyor Puigdollers eh, deia que clar, el més important era que la casa s'enderroqués per tenir el solar buit, i clar. això que no pensàvem fer res, cap centre el Re... no pensàvem fer res perquè ara l'Ajuntament no tenia diners per fer res però volia el... El... allò buit no? llavors eh, també per un altre cantó es queixen, ens diuen no? de que clar, de que judicialitzem tots els temes als el ciutadans ara vull dir que fa que en l'època de l'hereu han heredat una enorme quantitat de temes judicialitzats i una mica nosaltres quan anem a l'Ajuntament ens acusen de que escolta'm és que ens teniu eh, demandats. mandats no? però, però quin, quin remei ens queda si i Imagina't ara, per exemple, el que dèiem, no? la mobilització. Nosaltres hem fet manifestacions, hem sortit al carrer, vam anar allà a l'exposició que vam muntar sobre l'arquitecte Enric Sagnier mm. al Caixa, el... El caixa, fòrum, el caixa i vam anar allà pues, a denunciar que en aquella exposició que s'obria eh, totes les obres, es mostraven les obres del senyor Sagnier, escolta, ens havien oblidat la rotonda, que... Eh, que, que casualitat, que, quina, quina cosa més estranya, no? Després vam fer entrega un, una demanda als, als que havien muntat els responsables de l'exposició perquè eh, fessin algun comentari perquè <ríe> havia passat també l'edifici de la Rotonda no? llavors eh, ara el que ens de, estem esperant perquè ara a nivell judicial eh, hem de demanar un pèrit eh, nosaltres hem, hem fet nosaltres mateixos tots els documents eh, per al·legar eh, a favor i per explicar tot el que estava passant, eh, tenim en contra un advocat o el despatx vaja, de, del senyor Roca Junyent, vull dir, perquè imagineu clar que, que no estem lluitant contra... En fi, som una miqueta... Nosaltres el, ens sentim una mica David davant de Goliat tenim davant l'Ajuntament i i al senyor Núñez amb el seu famós advocat a davant, no? que ens sembla una cosa pues, bé que cadascú ha de defensar els seus interessos, però no, no estem en, matei, en, en el mateix nivell. No? Mm. Ells tenen tot el seu poder i nosaltres, pues, mira, a les nostres ganes de, i, i, els, i la il·lusió que ens fa pensar que, que sí que, com diu el Dani Cortijó, s'ha de fer. Vull dir, és una cosa que no t'hi pots negar perquè cada dia, quan sortim al carrer, després ens ho trobarem ademà i direm, mira, passat això i Clar. no vam fer res. No? Llavors, ara, eh, quan el jutge ens designi el pèrit del Col·legi d'Arquitectes que ha de fer la peritació, diguéssim, neutral... Mm -hmm. que és en la qual suposem que el jutge es basarà una mica per veure qui de tots dos eh, eh, té més raó, doncs pues, pues això ens tocarà pagar-lo a l'associació, no? I aquí l'arquitecte ens pot demanar el que vulgui, perquè avui en dia els honoraris són free, són lliures. Llavors, te, clar, nosaltres pensem d'on te treurem, doncs potser 5. 6, jo què sé. No, el problema més important és que euros, ho necessiteu no? amb molt poc ah, temps. Clar, ha... Ens ha dit l'advocat que quan ens avisi eh, tenim 4 dies per fer l'ingresa al compte. No? Llavors, ostres, eh, què fas? Si... Tampoc no podem posar-nos en marxa allà ja perquè no sabem. A lo millor és un arquitecte que, que una mica pensa que amb una iniciativa com aquesta, pues mira, cobrant una mica ja, ja està, ah, no? Mínim, però clar, no, no. però com que no ho sabem, també començar a demanar diners sense saber exactament què serà, en fin no ho sé. Si t'ho dic la veritat, anem dia a dia, mirem a veure què passa, i, i ja veurem, no? Però aquesta serà la propera iniciativa. Pensa que jo confio també que tenim a la web 7.000 i pico persones apuntades mm -hmm. amb el seu DNI, amb, amb el seu correu electrònic, i ja ens farem una crida al Bermaki o amb alguna d'aquestes iniciatives mm -hmm. de micro mecenatge. finançament, masenatge, perquè pensem pues, que tantíssima gent que ens han enviat correus dient animons i feulo i estem amb vosaltres, doncs pues, escolta, hauran de posar 3 o 4 o 5 euros cadascú, que tampoc, en fin hi ha moltíssima crisi, però però això fins aquí suposo pues que la, la, la, la, la ciutat de Barcelona hi podrà mm -hmm. respondre, o hi respondrà, no sé, ja veurem. Sí, bé, bueno, això simplement s'ha d'actuar ràpid sí. és el, el hàndicap que té Ho tenim mig preparat, eh? per això vull dir, nosaltres ja ho tenim tot més o menys escrit el projecte tot ja a... sí. i en a el punt. moment que ens ho diguin pues, flash, sortir i que la premsa i vosaltres també us doneu tot el suport per, perquè és molt important difondre no? totes aquestes iniciatives mm -hmm. Ara, quan deies això de l'Ajuntament que es queixa de la judici... judicialització no ho repetiré Eh, clar, vosaltres o sigui, és molt més senzill més barat més, o, arribar a un acord sense anar a judici sense tantes històries però clar, clar com desgraciadament l'administració funciona com funciona doncs, sí. això és el que hauríem de mirar ah, sí, saps què és, que passa? Sí. que jo li veig una mica de mala fe aquesta declaració, simplement pel fet de que molts dels judicis populars els perden és igual. Hi ha molts que es guanyen, eh? eh? No, no vull dir que els guanyem no. nosaltres, sí, que els perd sí. l'Ajuntament. Sí. Per sí, sí, I sí, i sí. que et digui això és una mica cínic. Bueno, perquè... sí, és que, bueno, eh, és que si no, no, no teniu un altre mecanisme no tenim un altre mecanisme, no un altre mecanisme que fer més així. que fer-ho així. No, perquè és que el mecanisme participatiu, i ara no fa gaire que va acabar la campanya aquesta, que, que hi havia un, un tríptic, no?, on... Sí. on el, sí, el, el pa... pla, el Com vols Barcelona, el pla... sí, sí, el Palau sí. d'Actuació Municipal. Que era, era pràcticament es a mi la gent que més o menys esteu, sabem com es va el tema a nivell de associacionisme, la gent que hem estat en associacions ens sembla una pressa de pèl, no? O sigui que com un tríptic et posin, eh, bueno, els continguts eren, eren pràcticament ridículs, El no? teu carrer Era... està perfecte? Sí. Sí. Mm. O vols que s'inverteixi amb això, amb això, amb això? Pues no, vull que s'inverteixi amb les tres coses, el que passa és que, que s'inverteixi eh amb seny i amb això i amb respecte pel, pel pel, pel llegat, no?, com deia, com parlàvem ara fa una estona. És es que no? ara està de moda això carrer... de la participació i no sé què i és com posen lo de la participació a tot arreu i després és, són una... coses... O sigui, això no és participació. No, això, això és feina que han de fer els tècnics de l'Ajuntament que per això els paguem, perdona. Saber on han de posar els contenidors de la brossa, doncs pues no sé, jo només estaré allà dos dies, no? Això ho sí. el facin que, ells, no? I és que te'n pregunta, no? Com vols la ciutat, ni com Clar. vols el teu barri, no. ni com vols... Nosaltres... De fet, eh, la, la nostra cultura de participació avui dia és de protesta, bàsicament, perquè la seva és de tancament. Sí. Clar, no, hi, sí, no hi ha una altra opció. opció. Resumit, espere, sí. no, no és, <ríe> També et no dic una cosa. De, una de, de cara al i Cortijón, la Vila Urània ja havia previst, ja, ja havia previst ja el projecte que van fer un concurs, inclús entre arquitectes, i el concurs que va guanyar contemplava l'edificació d'un centre cívic no, no em va semblar tan gran com diu el Dani Cortijo, un centre cívic més aviat, una miqueta reduïdet però, en canvi, apareixia curiosament en una finca que llinda amb la Vila Urània i aquelles de l'Ajuntament un bloc de 7 o vuit plantes que era per fer habitatges i que dona façana directament a el que quedaria del solar de Vila Urània. Vaya, vaya. Llavors, veus allò i dius, caramba! Que estrany! Perquè volen edificar enderruca, no? Perquè és, és, és un projecte estan tancats a les a reivindicacions dels veïns i estan mm. molt oberts en canvi a, a uns pelotazos sí. imprevisibles, a, pelotazos de colors. Sí. Sí. segurament el centre cívic no sé si apareixeria, però segurament el edifici d'habitatges acabarà emergint. <laughs> sí, <no? Sí>, acabarà surgint. <laughs> sí. sí. uh, bueno, jo és que Bueno, ja no... no, no ens queda, ve molt, de nou, ens queda molt poquet temps, eh? Tres però, minuts, però, tres però és minuts. com l'Ajuntament, que teòricament és el que fa aquest pla de, de protecció del patrimoni, després és el primer que... El, sí, sí. Que el vent, entre uh -huh. comences. Sí, que el vent. O sigui, sea, realment el vent. Sí. O que, situa, que el situa als mercats, no? Que és sí. una altra manera de dir-ho. Sí. No? Sí. Lo col·loca. Eh? Lo col·loca mercats. Bé, bueno, bueno. podem fer una, una, una final musical? O... Sí, bueno, mar però abans... marxarem amb música i abans recordem la web. Si la nostra es que recordes, web, si en deixeu, web... sí, son mm -hmm. www.larotondabarcelona.com la Rotonda, rotonda Barcelona.com. Barcelona. Ja trobareu sí, sí. Tota, la tota la informació, també la tècnica, eh, la més popular, teniu els nostres sí. correus i encara que ara no la tenim totalment actualitzada perquè afortunadament hem sortit molt a la premsa, a la tele i tal, però sí que veureu alguns de dels articles que ens han dedicat al país bastant i curiosament eh, van sortir un dia inclús a l'avantguàrdia. Això va ser un èxit, sí, sí, sí. que ens ha costat dos anys. Algú es va estirar les cabells. Sí, sí, sí segurament. <ríe> Molt bé. I les properes accions que teniu? Pues ara, qual... dedic, ara estem a preparant, perquè aquesta setmana l'hem d'entregar a l'advocat les preguntes, les estem ara acabant de redactar, em vaig cap allà, les preguntes que volem que aquest tècnic independent ens contesti i, i estem acabant de polir que és el contingut d'aquesta iniciativa que serà per recollir els els diners que necessitarem per això però ara en aquest mes és el que tenim perquè... doncs ja ho sabeu, totes atentes a la web de larrotondabarcelona.com uh, per ajudar a la gent de Salvem la Rotonda a tirar endavant aquest, aquest projecte de, de Plate moltes gràcies eh? uh, a vosaltres no, no, I... només queda per recordar una cosa molt, molt però que molt important poseu les orelles i poseu el llapis i tot plegat Uh, dissabte, vinent dia, 7 de juliol, hi ha una festa 25 aniversari de Ràdio Bronca. Com sabeu, aquesta ràdio s'ha pogut sostenir, se seguirà sostenint i fins a on arribin les nostres forces amb les aportacions uh, de la gent. Si voleu, podeu ser socis també de, de Ràdio Bronca. Però uh, amb aquesta festa, a part de celebrar uh, amb molta alegria uh, els nostres 25 anyets, també uh, podrem, podreu contribuir a que aquesta ràdio continuï sent autogestionada i independent de tota mena de... De, de, de fons de finançament extern. Per tant, eh, us convidem... Serà una festa íntima, diria jo, però que si voleu conèixer la gent de la ràdio, fins i tot si us voleu apropar per fer algun programa o per venir a, a visitar algun programa, us apropeu a Camicas, que està a Cornellà, molt al costadet de, de la comissaria. I bé, a partir de les... Camicas, perdona? Camicas. Camí, perquè era una antiga fàbrica, fàbrica de la Camí. De Camí. Ah, de camí, de camí, vale, vale. És que pensava en camí, no en camí. Era una antiga fàbrica, la camí, eh, bueno, que estava abandonada feia molt de temps i s'ha ocupat i allà ja ens han cedit a l'espai per, per fer la festa. I bé, eh, farem, cornella, això, farem un dissabte, taller de podcast. Sí, el dissabte. Farem un taller de podcast. Eh, el metro és Sant Illdefons. Eh, la parada de metro és Sant Illdefons. Farem un taller de podcast cap a les 8 de la tarda presentarem algunes de les, alguna de l'agenda de Cornellà que es mou per allà. intentarem passar el programa a, a en streaming, en directe, i després farem una festeta, farem una miqueta per llarg. I bé. bé, i d'un moment això... És Aquesta tot. és l'agenda. La Algun més? Hi ha ja, pocs més, perquè després hi ha el, això, el, el, el diumenge següent o no l'altre és quan farem el proper programa i llavors veurem si va més plena l'agenda, més mm. estiuenca. Molt bé, doncs marxarem amb una cançó de Darío que és la música que ha estat sonant a eh, bona part del programa per, per sota que són uns autors eh, bueno, és, un, és un conjunt francès que fan música en Creative Commons que la podeu descarregar de Jamendo eh, gratuïtament, també podeu fer aportacions si voleu, i eh, us posem una cançó que a mi personalment m'agrada molt que es diu Madès i ja està, i fins això fins a... El dia, dins, Dinsa, no? 15. Dinsa, el dia 15 Quinsa. el dia 15 de juliol i bueno, si esteu sentint això un dia dimarts, em sembla que és al matí, ja, els dimarts és en repeticions. que es repetirà llavors el dia 3 i el dia 10 uh -huh. i es repetirà també el diumenge 8 el 8. i el diumenge 15 tornem per aquí molt bé, doncs pues, au, a reveure sí. adéu Dans un temps, elle garde les yeux baissés de Doukore à Babybus, elle nous dévisage. Elle est fière. Il y a une des en dans mon quartier, elle vend de tout, des shampoings aux journaux même les quand elle vend de la lingerie, on ne pas toujours son visage. Elle est fière. Et pour rien j'irai acheter du potage de pââtté un gra de cédé et des légumes sur je lis de des strings des olives des endive et même un cabriolet Moi m' dé est cet papier glacé Je veux y plaire. Me fait bander Je lui réponds des mots d'amour Ta guéa même le plexiglas Des poèmes Tout le monde a une déesse Dans son quartier Les parisiens en ont plein le métro Ce sont des privilégiés Ils remaquillent à la bombe noire Avec des paillettes et des strass Les vénères Moi ma déesse et pour elle, j'irai acheter du potage des patates, un graveur des CD, et des légumes surgelés, des til et des strings des olives, des endives et même un cabriolé. Moi m'a en papier glacé. Je veux lui